Ni lyssnar på Radio Eskilstuna 92,7 från KFUM-föreningen. Vi är programmet En tröst i natten, en frisk fläkt i samhällsdebatten. This is a public service announcement. Det måste radio, det måste radio, det måste radio, det måste radio. att det är falkmatematik. I'm Jag välkomnar ska ni vara kära lyssnare till eh, det sista i natten innan sommaruppehållet. Eh, vi har som vanligt en Vi har mycket trevlig panel med oss här idag. Eh, Bode, välkommen. Tack ska du ha. Eh, Thomas, du här också. Tackar. Jag är här, ja. Liksom mm. Peter. Ja. Men vi kanske ska presentera, vi har även en en fjärde panelmedlem, Göran. Ja, och jag välkomnar mig själv, tack. Ja. Välkommen. Välkommen. Eh, och idag ska vi snacka om valet eh, till sig naturligt och även om... Eh, Lite om Eskilstunas 50 årsjubileum och eh, eh, även har vi lite planerat att prata om Brasilien eh, där vår expertkommentator Göran kommer att komma in. Men vi kommer också dra igång med lite musik. Tickel om ni står på tur. Vi får putsa på den skivan och kommer tillbaks till den senare. Och då kan vi väl dra igång med att prata lite om 350-årsjubileumet som Eskilstuna haft. Vad har vi för kommentarer till det? Ja, hur såg Eskilstuna ut för 350 år sedan? Ja. Och vem vet det? Ja, eller... Alltså, anledningen till att Eskilstuna firar nu 350 år är ju att äh, man beslutar att lägga en krigsindustri här och importera äh, duktiga smeder från Baltikum och från andra ställen och äh, då fick man sina privilegier, äh, rademacher äh, vi har ju fortfarande rademacher smedierna här och äh, man fick alltså äh, privilegier brev av, av kungen och man etablerade de här smedjerna och det var ju främst vapen början men sen blev det knivar och saxar och allt möjligt på den vägen nära Är det, mm. det radomarskesmedierna är det de byggnaderna som är kvar från början eller finns det fler hus från den tiden? Ja, det finns ju där på Smedjegatan, finns det ju så här väldigt gamla kåkar också. Sen låg alltså de som är smed rådmästresmedjan låg ju inte allihopa där. Nej, de flyttade. De flyttade ihop mm. så här. Sen kan man ju säga så här också att Eskilstuna som ort är ju betydligt äldre. Och det finns ju också byggnader kvar från, från äldre tider. Men mm. namnet kommer ju från är den här biskop Eskil som var kom från England. Eskil så var under en kort period ett eh, missionsbiskops sättet. Sen blev det strengtens biskops i den här regionen. Och var var ett missionsbiskops Ja, det var det var ju då also i missionens eller i kristendomens begynnelse Då då eh, man inte hade en fast struktur men eh, I Eskilstuna så var det ändå ett centrum för mission. Mm. Eh, och sen anlade man ju ett eh, kloster, ett Johanniterkloster som fanns här i många hundra år som sen Gustav Vasa rev och byggde ett slott där vid slottsskolan som senare brann. Men allt det här eh, skedde ju alltså eh, klostertiden och, och slottet och så. Det var ju innan Eskilstuna officiellt var en, en stad Jutetneske stuna är ju som stod i ett barn av stormaktstiden och det var ju raderna människa som var han var ju eh, från Nederländerna men verksam i Baltikum i nuvarande norra Lettland. Och där tänkte man först satsa från svenska statens sida men så tog man hit honom för att man tyckte det var lite utsatt position där. Mm. Eh, och det, det är ju samtidigt som Göteborg skapas också av strategiska skäl av holländarna. Ja, det, var, det är därför Göteborg ser ut som de gör med kanalsystemet. Det var i hollända och sen kommer ju mycket skottar dit och sådär. Men jag menar, det där är en, en, en långa slår. Men man kan ju säga att Eskilstuna är ju som ort ö, och betydligt äldre än en staden. Va? Mm. Torsella är ju som stad ännu mycket, mycket äldre. Mm. Men det finns en väldigt intressant bok som heter... den bråkarkulturen. Vad heter den historikern som har skrivit det? Magnusson. Magnusson ja. mm. Det handlar ju om alltså om vi tänker de här smedierna hur de fungerar. De fungerar med mästare och geseller och lärlingar och så här, mm. Och det här var ju under en gammal tiden innan riktig kapitalism fanns utan det här var ju ett så här ja, man kunde bli mästare, man var gesäll och sen blev man mästare och kunde bygga sin smedja och så här. Och i det, i det systemet Där var det var alltså inte så här, det här med äganderätten var inte så här jävla klart vem ägde produkten som man höll på och gjorde. Det var inte så jävla klart utan men sen när kapitalismen bröt igenom då försökte mästarna omvandla sig till kapitalägare. Och då var det väldigt viktigt att gesällerna bara blev arbetare och det, tog, det var en lång period på 80-talet en kamp om det här. Va? När jesellerna tog sina grejer och gick ut på Fridstadtorget och sålde. För att liksom det var, alltså det var en kamp om vem ägde egentligen produkterna va? Så att det var en väldigt intressant historia där alltså när när, när liksom det här gamla systemet bryts ner. Mm. Och Eskilstuna var väldigt oroligt också. 1848 hade vi ett uppror här i Eskilstuna precis som i övriga Europa. Mhm. Ett revolutionärt uppror. Men det det dränktes i sprit. Alltså det var en oerhörd alkoholism Alltså i Sverige och Speciellt i Eskilstuna skulle man kunna tänka sig Och eh, Det där går igen I det ena upproret efter andra Eskilstuna Så är det spriten som knäcker upproret Alltså Att eh, eh, Liksom det går går i stöpet Och sen på slutet av 1800-talet Då är Eskilstuna inte speciellt Upproligst alls utan tvärtom Ett ganska Eh, eh icke-kämpande Det, Socialdemokratin då hade jättesvårt att etablera sig här till exempel för att August Palm var här flera gånger och försökte bygga upp ett arbetarparti så fort han vände ryggen åt så liksom eh, brakade samman. Han klagade också på att i Eskilstuna var det vanligt att människorna gick på 1 maj och promenerade framför eh, direktörns villa för att markera att man inte deltog i 1 maj demonstrationen. Oj. Och det var ju också här i Eskilstuna som när socialdemokratin splittrade sin vänster och höger alltså 1918 så var det här som högern var stark och det nya ungdomsförbundet SSU alltså nästan alla andra ungdomarna bröt ju och gick till vänster men här byggde man upp det nya högerinriktade ungdomsförbundet SSU som hade sitt högkvarter i Eskilstuna långt in på 20-talet ja, Men man kan ju också se om Eskilstuna tillsammans med Norrköping och några andra som bor i det var alltså kometerna under industrialiseringen som expanderar oerhört snabbt med stora sociala problem och hälsoproblem som följd. Så det har ju forskats mycket i det på senare tid också. Så det är många som som har egna minnen. Och, och äldre släktingars minnen och, och, och detta, hur, hur det var. Men, men rekryteringen då till Eskilstuna av, av den industriarbetarklassen, den skedde ju från landsbygden. Det var ju inte den gamla de besällena eller hantverkarna utan det var ju då från, från lantbygden. Också Sörmland var en statarbygd. Så det var ju alltså då lantarbetare äh, från de stora godsen som ja, kom in, som Mm. Mm. Det här är så intressant så det skulle vi kunna ägna hela programmet åt Men det ska vi inte mm. ehm, Kungafamiljen kom ju ja. också på besök här För att fira Eskilstuna 350 år Var det någon av er som såg till kungaparet? Nej, inte jag Jag alltså neddrans otur. Jag var i Stockholm och åkte tåg hem på förmiddagen och vi hade två tåg att välja på. Vi tog det senare. Hade vi tagit det tidigare tåget hade vi fått åka tillsammans med kungen och Sylvia Nedrans oh, också. Åh, oh, vilken miss. Ja. Ja, men jag var ju på på torget. Ja yes, så. So. Ehm Och eh, lyssnade när, när kungen och drottningen var där. Och det var ju alltså en företrädare för etablissemanget här i stan. Ett kommunalråd. Johnny Lundgren. Vad hette han nu? Eh, jag spelade ju in. Har, har du inspelningen där? Robert Gustafsson? Ja, precis. Eh... Det här kommunalrådet skulle ju tacka kungen Men men han var väl så nervös Och han blandade ju ihop Eskilstunas 350 år Med kungens 50 år Jaha ja. Vi kommer tillbaka till det Är du trött på dyra bilkostnader? Nu är det bilikt oss oss på Bilfixen Har du en trött och sliten bil som behöver vårfixas? Vi har in service Kamremsbyte från 11.99. Datafelsökning från 599. Ta en släng förbi och beställ din tid på Eskilstunavägen 18 i Torsella. Måndagar och fredagar 7-18. Lördagar 9-12. Ring redan idag på 016 142560. Och du, vi åtgärder dina tvåor och besiktar om din bil. Sveriges nya rocksamling. Bandit Rock nummer ett. ta nya rockplåtarna right Bandits rock nummer 1 nya rocksamling Bandits rock nummer 1 Radio Eskilstuna stationen som växlar och växlar och växlar och växlar och växlar och växlar fler in Radio Eskilstuna. Du som redan lyssnar, tipsa dina vänner och bekanta så blir vi ännu fler. Radio Eskilstuna 92,7. En radiostation nära dig. All et sommarsamling. Absolut sommal. 36 svenska sommar Med de största att Absolut sommal. Under bara sommar låtal. Absolut sommal. Den definitiva sommarsamlingen. Absolut sommar. Radio Eskilstuna 92,7 från KFUM-föreningen. Önskar alla sina lyssnare en skön och trevlig sommar. Levande Ers majestät, ers kungliga högheter. Som representant för nykterhetsrörelsen, Allergiförbundet. Lions, eh kamratföreningen Soriasis samt föreningen mot plågsamma djuriska och sexuella drifter så har jag på styrelsens förslag blivit ombedd att överräcka en gåva från dessa eh, dessa eh, de, dessa eh, föreningar. Styr styr styr. Styr. styr, styr, styr, styr, styr. Styr, ja. <skratt> Ufläge, manus, paplerna häst. Styr, ja. Det går ändå. Skall se det var fem punkter hela. Styr som var en och så var två och tre fem och sex. Ja, sex. Nej. Det är tommatot. Slicka på. Longe man gullebrand och lila väntkymre. Juste det, styrelsen Förslag som Antogs med starka Ja och nejrop Och nu när Lågkonjunkturen Har nått sin Höjdpunkt Så är framtiden Nära förestående Och, och Cirkeln är, Cirkeln är sluten Cirkeln som, som Ja, som är en linje som möter andra änden av sig själv liksom utan att sluta det går runt runt i reda Adam och Eva som var de första människorna och därmed kan betraktas som som eh, urmakarna för hela mänskligheten redan då tillhörde eh, framtiden för ungdomen ja ungdommen men är ungdomen bättre eller sämre nu än för På den frågan skulle jag svara ett bestämt... Ja. För när vi står här, liksom Moses... Moses? Mo, Mo, Moses var en man som levde i början av Bibeln. Och nykterhets... Ny, nykterhetsrörelsen! Nykterhetsrörelsen har gått från klarhet till klarhet. Och fått många att välja bort flaskan. Eh, redan ett spädbarn väljer ju, ja, rent naturligt, eh, modersmjölken framför flaskmjölken. Och, ja, det kan ju förstås bero på den sympatiska förpackningen. Men, men eh, själv, själv smakar jag aldrig sprit. Eh, jag röker inte, jag svär inte heller. Men jag ljuger så förbannat. Men det... Eh, Är, idag, idag är det en stor dag för våran president nej, våran, våran ko, ko, skil, skillnaden mellan en president och en kung är ju den att kungen är son till sin far vilket inte är fallet med presidenten Så som ju som ju växlar menar jag som en slags växel ja, växelbruk Och, men en, konung, en kung förblir sittande i samma ställning hela livet. Och, och när vi för honom här idag hissar våra fanor på hel och halvstång och, och för, för 50-åringen sjunger Du gamla, du fri... Vi, vi gör hod... Vi gör hod... Vi gör Vi... Vi... Vi jobbar på... Vi... Allergin som jobbar Det... Ja, det... Nej... Jag ska egentligen bara överräcka den här gåvan... Från... Ja, nu är det lite kladd här på sidan åtta. det är inte jag som har gjort det, det är min bror. Han, är, han har inte läst den för han är han är blind, så utan han är, han har bara tittat lite på bilderna så, Ja, och just nu ska vi över, överräcka nu ska vi överräcka den gåvan plus en annan. Jag blev ombedd nämligen förstår ni av en annan present. Var? Ja, ja. så vars, varsågod sen har vi en annan en från barnmorskeföreningen i Stockholms län det är en väldigt fantastisk det är en silke som styr, ja den är så tunn som ens majestet snyter sig den så känns det som om ni snöter er bara fingrarna ja ja det är sant jag har själv provat Så den, ja just det sen är det ett litet kort här till kung Carl Gustaf med många gratulationer på 50-årsdagen från barnmorskeföreningen och ordförande Majlis My, my, uh, ja det är väl självaste limoden det. Ja, grattis. Ja, yeah, det var robal och ni hörde honom i en tröstinatten som Jaha, ni lyssnar på. Det var, det var en skejt skiva alltså. Det var inte från Eskilstunas Hergildors. Nej, det måste vara Ja, bara måste... jag bara lurades. Jaha, jag bara skojar Jag trodde det var Ja, du, Jag såg att du Vart lite svettig här mm. Ja. Mm. Eh, Ni som följde med oss i början Har hört att vi försökte spela Tickle Me och eh, vi gör ett Nytt försök Bra. De är jättebra Då var ni tillbaka här i studion i en tröst i natten, där vi nu kommer att eh, snacka lite om det val som har hållits inte bara i Sverige utan på många ställen i Europa. Mm. EU-valet? Ja. Yes. Ja. Vad säger vi? Ja, men tycker vi så här dagarna efter? Ja, det första som man brukar prata om det är valdeltagandet i de här EU-valen, att det är mycket lägre än i normala Vi gick det ju fram framåt i grann i Sverige. Men det är fortfarande långt långt undan där var det var i 43 Här i Eskilstuna var det bara 38 som röstade faktiskt. Mm. 43 procent hela Sverige. Mm. Vad brukar det vara i riksdagsvalen då? Ja, men jag var ja, 80 ungefär. Mm. för tiden då då då har det har varit över 90 i vissa val under efterkrigstiden. Mm. Oh. Men Ja och då pratar man ju om Vad det kan bero på Men den absolut enklaste förklaringen Det är att många många människor Inte tycker att EU är någon bra idé Och tycker att Då ska de inte vara med och rösta heller till, till institutionerna i det här Sen tror jag en del som kanske inte är så här hårda Just på den frågan Helt enkelt undrar Och gör det här parlamentet, det är långt borta. Så det finns väl många olika orsaker till det här. Va? Uh -huh. att när jag har kollat på debatten lite grann innan så är, tycker jag nästan verkar vara ett sundhetstecken att man inte lägger sin röst på de som har presenterats i TVN. Ja, och och sen, sen jag tror jag att många också är förbannade på de här privilegierna som de här människorna har. Alltså 81, 82 000 i månaden. plus administrationsbidrag på 176 000 som man ska praxisatiskt garantera och lite grejer för plus traktamenten och friar <skratt> för grejer och så där. Så man tycker att ja man vill inte vara med och hjälpa dit dem. Ett politikerförrakt på mm. på eh, ännu högre nivå än, än vad som brukar vara till riksdagsvalen här. Mm. Men inte desto mindre så är det ju som undertecknad själv kandiderar i det här valet. Mm. Så ska jag väl då säga att man behöver inte vara för EU som system eller för verkligen inte för de här privilegierna för att kandidera utan man kan ju tvärtom göra det för att ge människor en möjlighet att rösta på en, ett alternativ som går mot det ekonomiska system som idag har gått in i en jättekris och som liksom väntrar över alltihopa på oss vanligt folk. Kan kan jag bara få säga att att du kandiderar för Arbetarinitiativet? Ja, just det. Arbetarinitiativet som är en samlings... som var en samlingslista för olika vänsterkrafter och fackliga krafter i det här valet alltså. Mm. Och som fick... Eh, vi visste att vi inte skulle få... Det är helt startat och så vidare och vi visste att vi inte skulle få speciellt mycket röster för att det är för att många inte röstar och dels för att vi är nya och okända och sådär. Och... Eh, men vi är väl nöjda i alla fall med, Finns det med att det vi inte kommer. I hela landet, Nej i 12-13 orter kanske. Ja. Det, det är ju svårt för för dem här små små nystartade partierna för att de det är så svårt att få vara med någonstans. Mm. Man har ju inte sett er någonstans i TV eller i några debatter eller i tidningar så här när man samlar alla. Det, ofta står det så här. Eh, ja nu vi vi har frågat ut alla som kandiderar till exempel och sen mm. har inte ni varit med och det finns säkert andra mindre också utan det är bara de, bara de här vanliga ja riksdagspartierna plus nu de som man pratar om i parlamentpartiet och så vidare precis ja ja mm. mm. men det som jag tycker var <coughs> slående i det här valet det var ju att att det, det har förgått av en väldigt propaganda för valdeltagande och sen har man pratat om nödvändigheten om att stärka Europas röst. Och jag har det senaste idag i ju ja, från politiskt håll också, man pratar om då hur Europa måste stärkas så vad händer med, i Kina, Indien, Ur, USA och sådär Så att det är eh ingenställer frågan då vad är det för politik som som som som man ska fylla de här institutionerna med, utan det är det, det är att stärka Europa. Och det, det, då, då, då, då blir det ju till slut bara frågan om att delta i valet, det spelar inte så stor roll eh, vad du röstar på men du har legitimerat en institution som då Europaparlamentet och EU, och man kan ju att äh, EU till viss del och ganska stor del handlar ju om att föra besluten så långt ifrån vanligt folk så att man eh, vinklipper demokrati. Alltså demokratiins fick ju folk kämpa sig till i början på seklet och hela tiden har ju etablissemanget då funderat på ja hur ska vi undvika konsekvenserna av det här? Och EU är ju en ganska genial konstruktion där man liksom lägger besluten långt på och och vi vi vi, vi kan bara ta en sån sak som diskuteras frenetiskt för inte så länge sedan i Sverige. De som det som kallade maidnefonderna för att ta ett förslag bara. Jag menar idag skulle man inte ens diskutera dem utan man skulle säga att det är omöjliga på grund av, av vårt medlemskap i europeiska eh, unionen. Mm. Men vi kan också ta till exempel det här lavalldomen, alltså hur man för över beslut från demokratiskt valda organ till domstolar eller till tjänstemän. Alltså, alltså att domstolar, icke-valda institutioner, det att fackföreningar ja. får inte bete sig så och avtal gäller inte där och bara så begränsat och så vidare. Så det är naturligtvis en avdemokratisering. Och här skulle jag också vilja säga att socialdemokratin ofta påstår Att, ungefär som att EU är som en tom påse som man kan fylla med vänsterpolitik eller högerpolitik och vi, och vi vill fylla med vänsterpolitik, säger man då. Men det är inte sant. Alltså, EU är till sin natur ett högerprojekt. Det är ju inskriven i grundlagen att kapitalsfria rörigheter och så vidare. Kolla på varenda utav de här nya östeuropeiska staterna. För att få, få gå med var man tvungen att avreglera privatisera och anpassa sig till en fullständigt fri marknad. Ta det här med lagen om offentlig upphandling och alltihopa. Alltihopa går ju ut på att ingenting får inskränka på den fria köpeskapen och förflyttningen av kapital. Det är det som är grunden för EU. Och det är ingenting som man kan fylla eller inte fylla en påse med. Det är grunden. Mm. Mm. Just i, när man diskuterar just att det var ett väldigt gott valdeltagande så hörde man också att en del ledande socialdemokrater så att vi har inte lyckats förklara för folket att, eh, att det är hur viktigt det är och då att 60 av eh, det beslut som som kommunen förut nu är redan bestämt från EU-hobb. Men eh, då menar du att då kanske vem inte ens skulle kunna rösta alltså det är redan beslutat i den här mm. institutionen så att det spelar ingen roll om man ersätter det även om det är, naturligtvis är dåligt demokratiskt att det är längre distans mellan mm. folk och och beslutsfattare men det, att det... även att det legaliserar alltså att mm. oh. är det så ja och det där förstår massor eh, massa människor och därför är det, det är liksom så övermagat liksom att, säga att vi har gjort en pedagogisk miss, folk har inte förstått ja mm. eh, Folk, folk har visst förstått att, att eh, EU-parlamentet är en maktlös institution har, må, många har förstått vad, vad, vad EU, EU handlar om och också tror jag många har förstått vart svensk och inte bara svensk socialdemokrati har tagit vägen mm. eh, och det, eh, det det är inte samma socialdemokrati som fanns hur I början av säkerhet och inte ens ö, ö, om vi behöver gå 20 år tillbaka i tiden det, det är inte Olof Palmes socialdemokrati som vi ser idag utan det är en socialdemokrati med oerhörda identitetsproblem och som de hanterar som marknadsföringsproblem och det säger allt och därför tror jag att det är inte arbetarrörelsens idéer och ideologi som är i kris utan det är de, de socialdemokratiska gamla partiorganisationerna så vad, vad det handlar om nu det är ju att Att, att man måste organisera sig på i, i nya former för, för de gamla idealen. Och här ser vi också en allvarlig sida i den här eh, valresultatet. Nämligen hur, hur högern i olika former, också extremhöger och fascism har gått stärkta ur det här. Och det gäller ju för arbetarrörelsen att besvara detta. Och det tror inte jag att eh, de etablerade Socialdemokratiska partiet är förmö förmögna att göra. Jag hörde en annan ledande socialdemokrat i i valsporten som sa att att det kan vara svårt det här med ju men vi ska man ska inte tänka för mycket eh, logiskt utan man ska rösta utifrån sina känslor. Oj. Alltså vart känner jag att jag står politiskt och då röstar mm. så det är på något sätt att man det enda man har det är myten om den gamla socialdemokratin. Mm. Men vad väldigt många ändå verkar ha förstått är att eh, i, våran miljö på, på jord, alltså att jordklotet mår sämre och sämre för att de gröna gick ju framåt eh, och det var väl likadant i Sverige så, så fick Miljöpartiet ett uppsving mm. och eh, ja det, det var, alltså många säger så här att, att eh, Det var de unga tjejerna som röstade på Miljöpartiet och de unga killarna som röstade på Piratpartiet. Och må många av dem som inte hade röstat alls tidigare alltså. Mm. Jag vet inte, det, det, det kan nog stämma. Ja. Det, det, det är det blir liksom en enorm ödesfråga alltså klimatfrågan och och sen kapitalismens kris alltså ekonomin i kaos alltså det, det här eländet som som har brett ut sig över världen och då är det, det är klart att det är bra att de gröna går framåt men jag menar utmaningarna är ju enorma alltså mm. mänskligheten står ju inför uppgiften att att på ett väldigt handfast sätt angripa de här problemen Och då jag lyssnar på Al Svensson idag som blev inkryssad istället för den här Ella Bolin eller vad som slog först. Och han tar ju över efter eh, Wikman. Och där ja, han han han lindade inte ens in det utan liksom kritiserade är eh, Wikman för att uh, försöka vara världsmästare i miljöpolitik och så där, utan man får väga fram och, och så där. Och, och, och Wikman har, har pratat om det är en 40 i reduktion av, av koldioxidutsläppen mm. för, äh, 2020. <clears throat> Och det är jag menar det, det, det är inget överbud, men men alltså de etablerade politikerna de bryr sig inte i, i praktiken om det om de inte skjuts fram av en ursinnig och väl rörelse va? Och det gäller ju etablissemanget överhuvudtaget inom industri och överallt. Och det är där det är det som behövs att folk måste ta saken i, i och organisera sig och och, och och jobba konstruktivt och målmedvetet. Och det är där man ser det här problemet med både Miljöpartiet och Piratpartiet där som Bode var inne på. Miljöpartiet har ju många bra sidor att man har tagit upp där med miljön. Utan jag, jag brukar säga att problemet med Miljöpartiet och, och Piratpartiet det är inte deras hjärtefrågor om vi nu kallar miljön och eh, integritetsfrågan hjärtefrågor. För att där kan man ju hålla med. Utan det är det de inte säger eller vad de säger på andra områden. Och Miljöpartiet har tyvärr i alla andra frågor gått raskt, raskt åt höger. Och accepterar det mesta i det här klassamhället. För. Mm. Och Piratpartiet... Eh, Jag är inte värst mästare på det här med royalties och allting sånt där och så hur det ska betalt men jag kan väl tänka mig att man måste hitta nåt sätt där man kan kombinera människors rätt att utnyttja teknik med människors rätt att få betalt för vad de gör. Men men de tar ju också upp det här med FRA och så här saker, såna saker som vi också tar upp när det med avlyssning och integritet och så vidare. Men problemet är ju det de inte säger. Eh, nämligen om, om det som det som arbetsrättsinitiativet har lagt krutet på alltså de sociala frågorna alltså eh, arbetslösheten eh, eh vårdskola omsorg nedskärningar och så vidare till och med deras eh, ledare Falkvinge har jag hört två gånger dels i en intervju som vi körde här i radion och dels en gång här hon talar på radion säga samma sak igen jag är oerhört stolt över den unga generation som tar fasta på integritetsfrågan och, och det här säger Och och till skillnad från vård, skola, omsorg, kärnkraft, militär, upprustning och annan skit. Mm. Mm. Och liksom det, det speglar ju en ung, manlig generation som inte står med fötterna i den verklighet som 95% av folket står i, alltså. Med problem med gamla farmor på långvården och med arbetslöshet och barnen i, i otillräckliga skolor och så vidare, va. Och där tror jag att vi har ett jätteproblem och det är inte alls bara i Sverige. Den, Jag läste senast idag någon som kallar för en amerikanisering av Europas politik, nämligen att människor bara ser till eh, personliga intressen, alltså individ, jag som individ är intresserad av det här, och, och så, Och, och, så, och så vidare, medans istället för, för, för klass och det och det gäller inte, vi kan återkomma till det efter en paus här, va? men alltså just detta, frånvaron av kollektivt agerande människorna mm. vi... men vi kanske ska köra någon låt här eller? Ja, har vi någon på gång? Jag, är det Little Walter? En, som var en hejare på bluesmönsspel eh, Key tror... to the Highway, kan det vara den låten? Eh, nej, väntar lite Jag tror att vi förberedde någon brasiliansk låt. Vi skulle hoppa över lite Walter fast vi kan köra lite Walter nu. Vi kör lite Walter. Vi kör e lite Walter. Key Eftersom... to the highway. Han var en en mästare på bluesbandspel och äh, som dog alldeles för tidigt 1968. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Och äh, äh, skivan heter äh, Blues with a feeling heter den väl. Det är en samlings... se CD med de bästa låtarna han spelar in, ska jag vilja säga. Okay. Och jag hoppas att den kommer nu. Yeah. nu ja. I've got decay To the highway Build loud and bounty I'm gonna leave you running because walking is too slow. I'm going back to the border where I'm better known because you haven't done nothing but draw. good man away vi tillbaks i studion här, en ja. tröst i natten och vi håller på och pratar om EU-parlamentsvalet som har mm. varit och eh, vi kanske ska nämna en annan eh, stor grej i valet, det var ju Vänsterpartiet som backade rejält Var mm. tog de vägen? Ja. Och var... Alla som röstade på dem Och varför? Man har ju pratat om en effekt av att Jonas Sjöstedt som var deras första namn Förra året var väldigt populär, men inte var det idag. Mm. Ja, det, fanns, det kanske är en del utav det. Man kunde se i Norrland till exempel hur många gick, som gick över från V till S. Det var väl egentligen S-väljare som gick över till Jonas och som nu gick tillbaka. Ja, fast i Umeå så gick såsarna inte så mycket framåt. Och, och Vänsterpartiet förlorade 40 procentenheter och mm. något sånt. Så att, och de spredde ut sig ungefär som som är över hela landet. Mm. Och och de kanske inte röstade? Piratpartiet nej, kanske precis. en del? Piratpartiet men jag tror framförallt inte röstade. Mm, ja, nej. jag vet inte men men men jag mm. jag har också sett de där förklaringarna när när de sitter så ja vi har gjort dåligt vi har gjort en dålig valrörelse och så vidare. Allting utom att, den den givna kärnfrågan eh, alltså som förklaring nämligen Väs block med socialdemokratin. Ja. Eh, som ja, vi, jag menar, vi kan se här kommunalt i Eskilstuna hur vi nu sitter med tyvärr sitter med och genomför de här nedskärningarna som är och så är det i många kommuner och eh, man upplever ju inte Vänsterpartiet som ett alternativ på riksplan heller utan det är en del i det, i det här månadsgäng alltså ja. och jag tänkte att om man har ett parti som försöker vara, lossa vara socialdemokrater varför inte rösta på De riktiga socialdemokraterna. Då. Alltså ja. om inte det finns någon skillnad. Jaha. Ja, eh, Ja, det, det kan man... Ja, men... Jag, jag tror att... Eh, det, det är nog huvudförklaringen på det hela. Va? Men... Eh, det verkar ju inte som att de själva tar, vill ta till sig det här. eller? Ja. Antingen förtränger de det eller också förstår de det. Men vi får hoppas att de har... Jag att nu. Men Vänsterpartiet de, de är ju mot EU om man säger så. De vill ha att, att vi går ur. Eh, och eh, jag, jag funderar liksom på hur, hur många, alltså om om man skulle räkna alla de här som inte röstade i valet och alla som röstade men egentligen är mot EU. vilken om Om alla de här är emot EU vilken förkrossande majoritet det skulle vara. Mm. För jag tänkte på det du sa förut Peter liksom att att mm. folk måste engagera sig om om folket verkligen gjorde det då gick samman vilket vilken styrka det skulle bli. Men nu, nu låter det nästan som att ja men skulle vi ha en omröstning igen här så vi, vi skulle väl majoriteten vilja vara med i EU det vill ingen snack mm. om saken. men man ser på hur många som inte röstar. Mm. Men men det kommer man återigen in på frågan om en organisering och en kollektiv protest alltså det är väldigt mycket att folk har besvikna. Man röstade netley ju. Vi vann ju den där netley med omröstningen va. Det var ju en vitamininjektion va. Men jag tror att folk är väldigt känner sig väldigt maktlösa va för att man liksom Känner inte att man kan förändra något tillsammans med andra människor? Va? Det är det stora problemet och inte alls bara i Sverige. Mm. Nej, EU-valet har ju ägt rum i hela EU så att vi mm. blickar utöver Sveriges gränser. Mm. Vad kan vi säga då om valet? Ja, det har ju sagts att det har varit en framgång för extremhöger, för konservativa och att det också blåst en grön vind. Jaha. Mm. Och Miljöpartiet har ju gått framåt och gröna partier har gått framåt på flera ställen. Finland, Frankrike och så vidare. Och det speglar naturligtvis en situation i världen tror jag. Sen har konservativa stärkt sig, men det tror jag beror mycket på krisen för socialdemokratin överallt. Alltså. Men hur har det gått för vänstern då i olika länder? Ja, den traditionella vänstern då, socialdemokratin och gamla kommunistpartier har väl gått dåligt. oftast inte överallt va. Men oftast men sen har vi då en, en mera ny vänster alltså en, den som har kommit fram alltså bland ungdom och, och de som har kämpat i antiglobaliseringsrörelser och så här saker va och mot eh, mot Irakskriget och eh, kriget i Irak och så vidare va. Eh, och eh, där har det också varit framgångar faktiskt alltså. I Portugal till exempel blev vänsterblocket som är alltså ett block långt till vänster om de, de gamla traditionella vänsterpartierna, blev tredje största parti med 11 procent, Alltså Aha. det är en jätteframgång. Alltså uh, i Frankrike så blev det nya antikapitalistiska partiet fick 800 000 röster. Det är riktigt så nära som på några tiondelar till att få in en man i parlamentet. Alltså 4,9 De har väl en 5 procent spårva. Är det det som är alltså arbetarinitiativet? Ja, våran sist och mm. i i Frankrike kan man grovt säga mm. I Danmark fick eh, fick eh, eh, Sören Sunde han kom in i i eh, Europaparlamentet eh han, han var först annan på Folkbevegelsen mot EU:s lista och eh, han tillhörde parti som som eh, jag själv tillhör också alltså Socialisterna säger fast i i i i Danmark var. Mm -hmm. I på Irland kom en kille från ett parti, annat parti som också heter socialistiska partiet kom in i riksdagen. Så att, i flera eller i EU-parlament i flera länder har vänstern till vänster om, om den traditionella vänstern så att säga haft framgångar. Och det bör nämnas mitt i det alltid det är länder som vi också kan se. Mm. Lite positivt där. Mm. mm. kan vi säga om det då. Och eländet är naturligtvis framförallt de stora framgångarna för högerextrema grupper både från öst och väst Europa alltså. Mm. som har stärkt. I Finland kommer det alltså i Finland, ett land som knappt har invandring alltså kommer ett främlingsfientligt parti in och får 14 procent, alltså. Mm. Uh, ja, och uh, i flera östeuropeiska länder så här antisygena så här. Mm. från Ungern och så här. Det, det, det är inte roligt alltså. men jag måste säga att det mest chockerande kanske är England där vinner alltså, de alltså vi har ju en Labour-regering alltså en socialdemokratisk regering men de, men de konservativa kommer etta nu i det här valet tvåa, vem kommer där? Inte Labour utan ett parti som heter United Kingdom Independence Party det är ett mer polerat rasistparti men alltså det är ett rasistparti va? Mm. de får alltså 15-16% trea kommer då Labour och sen tror jag kanske Liberaldemokraterna som är väl mer anständigt parti kommer men på fjärde plats och med två mandat kommer British National Party och det är alltså ett renodlat fascistparti det är alltså inte Sverigedemokraterna kan slängas i väggen jämfört med det här partiet alltså, det är mer nationaldemokraterna det är riktigt nazifascistisk parti får 6,2% och två mandat i Europaparlamentet. Alltså. Så så såg det engelska valet ut. Alltså. Och det, det är alltså oerhört skrämmande. och Som jag läste en kommentar från en engelsk vänsterkille i morse när jag satt och bläddrade. Så han skriver så här om inte detta får den engelska vänstern att ta sig samman och ena sig då vet jag inte vad som krävs. nej. Mm. Och vad finns det till vänster om Labour? Uh, ja det, det finns er uh, Socialist Labour Party. Det finns uh, det fanns en stor som heter Respekt, som just har spruckit och så vidare. Så att, nej det är alltså just splittringen, oförmågan till en enad aktion, oförmågan till en till en uh, rak och enkel och folklig organisering alltså som som uh, ko, där man kanske kan ha lite olika åsikter men ändå förena sig och i kamp mot den här högervågen alltså det är det som fattas och det är inte bara i England men i England blev det så övertydligt med det här fruktansvärda valresultatet alltså. Ja. Mm. Mm. Men positiva nyheter från Portugal och, Frankrike, mål, Frankrike, Frankrike Danmark, Irland det känns bra. Och ja, det kanske har vi nog mer att säga om eller är ju vanligt eller eller dags för en låt. Vi kanske kan lämna EU-valet. Jag kan inte undgå att vara glad över att Morit Paulson försvinner <laughs> från, från media, fem år i alla fall. Ja, hon kommer att placeras där nere. Ja, och då skulle jag börja säga någonting om den låten. Mm. Det är något så ganska otippat som en brasiliansk blues Jefferson Goncalves, som i sången heter Rolling Along, det är inte han som sjunger utan det är Mad Cat Ruth, men han spelar munspel och Varför vi spelar en brasiliansk bluespelare nu- det kommer lyssnarna att förstå efter låten. Ja, Den kommer nog igång så småningom. Eh, har vi något mer att säga om den här? Om, om eh, själv, själva den här eh, skivan? Ja, man kan säga att Jefferson Gonçalvesen är en rackare på munspel. Han sjunger inte utan han låter andra människor sjunga på den skivan- och den är att rekommendera för den som gillar bra bra blues- och eh, inte bara blos att han har är ganska mångsidig den här killen. Men eh, är den på gång? Annars mm. går vi mer, vidare mer information om honom. Mm. Nej. Fortsätt. Du har tagit mig förråd näst. Det är eh Brasilien. Ja, ja. Tema, ja. Ja, ska vi avslöja varför vi ja, vi tänkte att spela honom ja, det är Så får vi se. Gendan in. innan. Det är för att vi tänkte prata om Brasilien. Eh, som nästa tema här. med våran eh, nya eh, panelgäst göra. Eh, vi ska se om vi får igång låten innan, men eh, förmodligen. Mm -hmm. mm. Ja, nu kör vi då. I keep the Lord in the Då var vi tillbaks i en tröst i natten här där vi tänkte prata lite om Brasilien. Vi har ju varit inne på Latinamerika en hel del i tidigare program. Men nu tänkte vi riktigt in oss mer eh, på just Brasilien. och Med oss i studion har vi alltså Göran Kjellman. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Alltså Jag kanske ska börja med att säga att eh, jag brukar alltid tala om för folk som frågar mig saker om Brasilien att eh, de är bra på det och de gör si och de gör så. Men De är dåliga på att spela blues Och mm -hmm. de är inte så bra på att lira rock heller Men jag måste säga att Ja, det är kul att ha fel ibland Sen har vi Supultura också inte Ja, just det Men de är ju inte så stora i Brasilien Nej Det är ju rätt typiskt det, det, det finns ju mycket Alltså det finns väldigt mycket bra musik i Brasilien Men Några av de största musikerna De är ju stora utanför Brasilien Men inte så stora i Brasilien mm. Det är lite lustigt Samtidigt, men trätte hår, hårdrocksband från Europa är väldigt stora i Latinamerika. Ja, det kan jag tänka mig. Men alltså, det är ju så att att eh, rockset till exempel är fortfarande enormt stora i i, i Latinamerika, men eh, jag vet inte om det är mycket många som har en aning om att rockset är, är från Sverige. Nej. Nej. Nej. Men vi tänkte vi blev glada när Göran Kärman kunde vara med här idag för att Du är ju rest lite grann i Brasilien och sådär. Och som Henke sa här tidigare så har vi haft Latinamerika på tapeten här flera gånger. Va? Och då är det, kan det vara intressant att prata om det största landet. Va? Och det är ju så här att det man vet om Brasilien... Det många vet det är väl att det under många år var militärdiktaturer och inte så speciellt demokratiskt. Men att ett stort hopp väcktes när Lula, den här fackföreningsledaren, blev valt till president... ett antal år tillbaka och att det har hänt saker i Brasilien och så vidare. Så att det vore intressant tror jag, för oss och för lyssnare att höra liksom, hur vad har det här betytt alltså det här för det brasilianska samhället och hur det ser ut. Ja, alltså det, det finns ju väldigt mycket att säga om det där men om man inte ska vara så där himla långrundig så Jag vill säga att eh, alltså precis som du sa Brasilien var en militärdiktatur mellan 1965 och 1985 eh, Även om det mot slutet var en ganska instabil militärdiktatur Och inte inte särskilt blodig och så eh, Men eh, den brasilianska arbetarrörelsen Den kom på fötter rejält i slutet på 70-talet Och för de... de som har åldern inne eh eller historieminnet med sig så de kände till att det var en våg av vilda strejker i framförallt Sao Paulos industriområden i slutet på 70- och 80-talet och det leddes då av fackföreningar som sedde mera bildade det här arbetarpartiet PT och Lula han var den mest kända fackföreningsledaren och han blev också president i det här arbetarpartiet eh det är det att Lourdes ställde upp i det var det tredje valet han ställde upp som presidentkandidat år 2002 som han vann och då hade lika mycket vatten runnit under broarna framförallt 90-talet var en katastrof för den brasilianska arbetarrörelsen alltså nyliberalismens värsta... form reglerade och alltså det ska man ha klart först att Brasilien då är ett väldigt korrupt land alltså det ingenting görs utan att det smörjs krås och betalas under bord och så vidare och det är ju en relativt liten grupp människor naturligtvis som som tjänar på det där. Så att det faktum är att, att det var inte arbetarrörelsen styrka som ledde till Lula seger år 2002, utan det var snarare den korrupta eh, borgarklassens totala eh, bankrutt helt enkelt. Mm. Eh, men det är ju tyvärr tyvärr tyvärr tyvärr tyvärr tyvärr tyvärr tyvärr tyvärr tyvärr tyvärr tyvärr tyvärr tyvärr tyvärr tyvärr tyvärr som en oerhört stor framgång. Mm. Ja, jag kommer ihåg att även här i Europa var det stora förhoppningar knutna till det här partiet, PT då alltså Partid och det Travall och ja sen har det ju skett mycket i Latinamerika med vänsterregimer som har kommit till makten i flera länder och då framstår ju då Lolas regim som kanske en mjukis variant jämfört med andra rörelser som har konfronterat överklassen och USA mycket hårdare än vad Lola har gjort. Lola har inte egentligen någon enda gång konfronterat- vare sig, eh, USA eh, eller imperialismen i allmänhet- eller den inhemska borgarklassen. Utan det är tvärtom så att Lola redan från dag ett- förklarade att man skulle jobba tillsammans med dem här. Och det har man gjort också- eh, Nu kan man säga så här att man har haft en oerhörd tur därför att eh, den ekonomiska uppgång som som var ifrån ja, ungefär ifrån år 2002 fram till förra året den var ju särskilt märkbar i de råvaruproducerande länderna och Brasilien är ett av världens största exportörer av malm till exempel och eh, mycket annat och den ekonomiska uppgången, den har ju så att säga drabbat alla och eh, givit möjlighet att framstå som som progressiv därmed inte sagt att inte Lola faktiskt har gjort en del saker alltså, eh, man kan ju säga som så att det har inte mycket med socialism att göra men ja, det finns ett program eh, för fattigdomsbekämpning som innebär att att man betalar ut en liten men dock summa pengar till folk bara och se till att de överlever så att säga och den enda motprestationen egentligen det är en, en viss registrering och att deras barn går i skolan och då kan man säga som sagt att det här har ingenting med socialism att göra men för de faktiskt mer än 10 miljoner människor som, som äh, finns med i det här programmet så är det många gånger skillnaden mellan fullständig misär och ett ja att missna kunna äta. Mm. Oh. mm. Alltså, hur ser det ut i Brasilien för om du vill tala om för för mig och kanske några andra som inte vet så jättemycket. Jag tänker på för vad jag den enda jag vet är till exempel att det finns många gatubarn och fattigdom och elände. Ja, alltså eh jo det är sant att att Brasilien är det finns stor fattigdom. Eh, man brukar nämna Brasilien som ett av de mest ojämlika mm. länderna i världen. Alltså klyftan mellan de 10% rikaste och de 10% fattigaste mm. är, är större där än nästan någonstans annars och så vidare. Eh och just där med gatebarn, det har en väldigt lång historia i Brasilien och eh, eh, Vi känner till en hel del om det inte minst genom Arne Susukstors filmer och alltså Brasilien har ju kan man säga en lite speciell plats i Sverige. det hänger ihop dels med Arne Susukstorf men det hänger ihop med, med VM VM 58 och Pelé och ja det är lite mm. såna här saker va? så folk i allmänhet vet mer och har någon slags allmänt positiv inställning till till Brasilien och brassar mycket mer än till exempel ja Argentina eller eller Peruaner va mm. utan att egentligen kunna förklara varför va. Men eh, jo alltså gatubarnssituationen den grundlas när man eh, upphävde slaveriet och det berodde på att slaveriet i Brasilien upphävdes i två steg. det första steget det var att eh, man inte längre fick förslava de barn som föddes av slavar alltså en slav som en gång var köpt han var ju köpt så att säga och då måste man ju naturligtvis få valuta för pengarna va? det, det förstod även de som var emot slaveriet mm -hmm. att man vill ju inte ge bort någonting eller hur mm -hmm. eh, men däremot så tyckte man det var tjåligt om barnen så att eh, barnen var inte slavar och hur agerar slavägarna då? Ja, människor som de inte ens kunde få att jobba då vill de ju inte föda dem heller så ut med dem. Mm. Så det är alltså egentligen grunden till till eh, det här med gatubarnen i Brasilien. Men mm. det är naturligtvis så att det finns ju gatubarn i, i, i länder där det aldrig funnits slaveri mm. eller så att det är klart att inte det är hela för, förklaringen men alltså det grundla en slags kultur av, av gatubarn. Mm. Och det är alltså det är 130 år sedan någonting nu va så att Det var ju för ett antal år sedan. jag kommer inte ihåg vad, vad det var för evenemang nu det var något jättestort som skulle vara i, i Brasilien. Jag kommer inte ihåg ens om det var idrott eller om det var något politiskt men då det varit sådana protester över hela världen för att det kom fram att militären fick skjuta gatubarn för det skulle vara rent på gatorna. Kommer du ihåg vad det handlar om? Eh, nej, det kan jag inte säga att jag kommer ihåg, men, eh, men alltså det är ju så att att ja, militären får inte skjuta gatubarn. Alltså det, Brasilien har överhuvudtaget inte ens dödsstraff. Eh, samtidigt så är det så att eh, framförallt polisen i Brasilien eller det är militärpolis, det är lite komplicerat det där, men det är en slags militärpolis dödar ju mycket mycket mer folk än, än i de allra flesta länder va? Militärpolis Ja, alltså och, och mm. eh, det är så att framförallt i de större städerna framförallt i Rio, São Paulo ska vi säga så var det så att det var väldigt många militärer och poliser som agerade dödskvadroner På, på sin fritid så att säga. Man man eh, fick betalt av hotelläger och andra för att helt enkelt rensa bort gatubahn från, alltså för att gatubahn på Copacabana är ett problem. Gatubahn i i nåm någon favella någonstans, det spelar ingen roll. Alltså så att det, det är ju att för att eh, få bort eh, tiggare och sånt här ifrån från eh, de ställena, alltså där. man inte vill ha det att det mm. inte ska synas så att säga. Mm. Eh, och det det pågår ju det pågår ju nu. Mm. I, ibland mer ibland mindre va. Jag, jag kan säga jag jag har inte varit mycket i Brasilien som du har varit men jag har varit i Rio och São Paulo och alltså det, det här som du pratar om de stora klyftorna så att Brasilien på pappret är ett jätterikt land. Och men men samtidigt att det finns en extrem fattigdom. När man går i São Paulo som är så här jättemodern stad. in i kärnan och så. det är en jättestor stad också, då alltså det är, det är alltså inte att gå in och jävla misär och, och någon sån här slum utan det är jättemodernt glashus, alltså skyskrapor, gallerier och allting, men samtidigt ligger det människor på gatorna va och, och just det här att eh, fattigdomen finns där, mitt i det glassiga va och och, och då, då funderar jag så här, hur klarar de då som inte är utslagna, som har tillhör medelklassen. Hur klarar de att kliva upp på morgonen och gå ut och ta sin kop kaffe och sedan gå till jobbet och kliva över de här människorna som ligger... På gatorna, mitt i de här kvarterna. Och det jag har upptäckt är då att det medelklass och överklass tar till då, det är en förträngningsmekanism. Nämligen att det här är de här människornas eget fel. Eh, en del är inte alls så fattiga som det ser ut. En del har gjort hemska saker, därför är de där och så vidare. Och, så vidare. och sen att man barrikaderar sig själv då i in, inom... i i kvarter som är vakter och grejer och såna här saker va? för att hantera den här situationen. Men alltså det blir så här över alltså den här klyftan i det brasilianska samhället blir så oerhört övertydlig just i de här kvarteren som ser ut som en alltså där det är oerhört modernt alltså. Ändå så finns den här fattigdomen. jo, fast... jo det är det ju sant men alltså det där kan du ju se i alla större städer. Du kan se det jo. i New York, du kan se det i Paris, i jo. London så att, det tycker jag väl inte är anmärkningsvärt egentligen alltså, eh, snarare det som är intressant det är ju eh, att se på hur överklassen i, i São Paulo lever sitt liv alltså där man inte bara som du säger barrikaderar sig utan man helt avskiljer sig mm. eh, det är till exempel världens mest helikopter teta stad och det beror på att eh, överklassen beblandar sig inte med folk på gatorna utan man flyger helikopter jag känner till att man har ett shoppingcenter som bara för, för bara medlemmar och det så då det handlar ju inte om att om man får lust att bli medlem utan det kräver ju då <här> <här> antagligen att man har en helikopter att ta sig dit alltså jag menar det det är den stilen mm. snarare va. Eh samtidigt ska man säga så här att att alltså de verkligt desperata den verkligen desperata fattigdomen som även om den omfattar många miljoner människor så har den ändå sjunkit. och Det är ju flera skäl till det men framförallt så är det Brasiliens relativt sett snabba ekonomiska utveckling. Eh, som jag sa tidigare som hänger ihop också med utvecklingen i allmänhet. och Det är de också nu då som eh, alltså många av dem som som för första gången fick ett, ett jobb under de gångna låt oss säga fem mören eh, och då, alltså inte putsa skor eller sälja popcorn på gatan så att säga utan fick ett jobb. ja så nu åker ju de naturligtvis mm. eh, därför att även om, om Brasilien inte har drabbats lika hårt som till exempel Lettland eller eller Ungern eller så där av av krisen så så är det en väldigt snabb eh, utveckling just på krisen. Bilindustrin i Brasilien som är stor eh, går ju på knäna till exempel. Mm. Men i det där är det är då intressant att veta. Ja, vad som hur har det gått med projektet med arbetarpartiet med arbetarrörelsen vid makten och så. Vidare? Ja, ja, alltså det, det har ju gått eh, käprigt. Alltså om om man med om projektet innebar att eh, på något sätt gå, gå mot någon form av en eh, socialism eller så i, i det så har det ju gått åt helvetet helt enkelt. Eh, Lola har Han har inte ens ut eh, utjäts för att eh, bedriva ett sånt projekt egentligen. Hans parti PT har gjort det då och då, men altså de har ju varit så insulda i den korruption och, och så som, som eh, härjar i Brasilien så att de alltid har försvunnit mer eller mindre. Eh. i början så, så så var det ett antal stora strider inom arbetarpartiet man genomförde bland annat en en pensions så kallad pensionsreform och det var en reform som presenterades eh, redan på 90-talet under Lolas företrädare eh, och som då stoppades av, av arbetarpartiet genom eh, kampanjer och så. Sen kom den reformen i Lolas egen eh, tappning när man lite uppfresade då och eh, Eh, en överväldigande majoritet av arbetarpartiets parlamentsledda möter och så röstade ju för då eh den reformen hade varit emot igår så att säga och den lilla minoritet som röstade emot de uteslöt man ju mm. och eh, det finns ju då en vänster till vänster om eh... det bildades ett nytt parti ja ah, just det, det bildades ett nytt PSA. vänster ja eh, och eh... det är ju ett parti som som som finns på på den brasilianska kartan så att säga men men som ändå är eh, litet. alltså det det var ju kommunalval i Brasilien förra året och eh, man vann i för sig rätt så många kommunala mandat eh, men det mest kännetecknande det var alla de kommunala mandat man inte vann alltså det är ju, Brasilien är ju stort och sådär. och eh, ja det vänstern är oerhört försvagad i Brasilien eh, genom att eh, arbetarpartiet att säga har gått ifrån att ha varit en kraft långt till vänster om traditionell socialdemokrati till att eh, stå någonstans strax till höger om Jair Bolsonaro ingen riktig tröst i natten, men vi får hoppas att resten, att, på och att resten av Latinamerikas utveckling kanske kan dra även Brasilien vänsterut. Ja, det, det, allt det där hänger ju förstås ihop. Det är inget fel om det. Hur är det med miljö och sånt i Brasilien? Ja, alltså fattiga människor brukar inte ha så, så stora möjligheter och besymlas om, om miljö. Samtidigt så är det så att det finns ganska avancerade projekt som har funnits länge i Brasilien med hur man kan bygga ut kollektivtrafik och hur man kan få folket att, att, att säga att ta sånt här litet miljöansvar i sin vardag i förhållande till... många andra så det är ju så att fattigdom det föds skit va det är ju så. Mm. Men jag tänkte mer på på kanske stor industri och och och såna här saker. Ja det, det där är ju så att eh, alltså det spelar ingen roll egentligen vad man har för förutsatser och vad man säger i talen och så därför att eh, korruptionen och eh, logiken i, i i i kapitalismen det gör att att alla alla högtidstal blir bara högtidstal, mm. därför att Skogsskövlingen fortsätter eh, den har nått sin topp under Lola trots att Lola och PT-regeringen har, har aktivt åtminstone i ord kampanjat emot den va? Eh, det är så att eh, man har ju satsat oerhört mycket på eh, att framställa bränsle ur sockerrör de senare åren eh, vilket i sig då har lett till att sockerindustrin som eh, har varit på dekis man vilja säga ända sen 50-talet eller kanske ännu tidigare eh, har har återupplivats och eh, de värsta sortsens eh, lantaristokrati och, och såna här markegarbaroner liksom som dateras tillbaks till kolonialtiden har liksom gynnat så fått större makt så att säga i samhället. Eh, och det leder till skogsavverkning naturligtvis, monokultur. Alltså man odlar bara samma grej så... mm. eh, det, det leder till jorderosion eh, för att inte tala om vilket jävla jobb det är det här med att, att jobba med socker. Mm. Därför att det är människor såhär, så som som hugger sockerör oftast görs Mycket arbete om inte allt för hand och de tjänar ju inte pengar så att de överlever en gång. Alltså. Och det, dessutom säsongsarbete. Alltså 85% av alla sockerarbetare arbetar sju månader om året. Tyvärr är det så att när man lär sig mycket går tiden fort. Så att det är dags för Bruce Springsteen att komma in. Vi tackar för lektionen. Åh, oh, varsågod. Oh, <laughs> komma tillbaka till en tröst i natten. Nu tänkte vi, ska man säga några ord om den här låten va? om du vill. Ja, några så. Det här var ju Bruce Springsteen och no "Surrender". Ja. och det är min favorit utav hans för att om ni lyssnar på det så här, man kan säga att den handlar ju om alltså en grupp som fortsätter att kämpa. Alltså man kan tolka att det är ett band att det är en politisk grupp eller att det är några vänner som har en viss idé och viss livsstil eller vad som helst alltså. just det handlar om detta att vi fortsätter mm. det här är ett krig och vi kommer att utkämpa det även i fortsättningen alltså. det är en låt som jag tycker att man kan sätta på lite då och då mm. Mm. Fin en låt. Ja. och han är en trevlig person Ja. jag känner folk faktiskt som var på alla tre konserterna. Du gör det. Ja. Så, som till och med har varit med, som är med här i radion ibland. Ja. Ja. Som, som våran kamrat Litsi. Ja, eh, som hon har vetat att uppskatta det här så att hon har chans att när när East Street Band var här då då infinner man sig. Ja. Väldigt fin mm. tröja då, t-shirt. Ja. Mm. Okej, okay. Bruce är bra. Vi tänkte avsluta här lite grann med lite evenemangstips. Ja, och megafonen sen också. Ja. Vilket mm. ska vi ta först? Ja, vi brukar ju dela ut den här megafon och megafon. Alltså veckans megafon och veckans megafon. Mm. De har svårt att bra av oss Ja, och det här går ihop med det här med evenemang nu. Ja. ja. Och då tycker vi att veckans megafon... Det blir återigen ett kollektiv. Det måste vara kommunledningens kommunledningen som har beslutat att lägga ner bibliotek här i kommunen. Jag vet inte om man ens behöver kommentera. Jag, jag tror vi kan skippa det den här gången. Nej, ja, det, det behövs ingen. Nej, det behövs ingen kommentar. Man lägger inte ner bibliotek, eller hur? Nej. Utan då måste man vara ett megafon. Och om man gör analyser om att ja. den ekonomiska krisen beror på bibliotek, då har man gjort något fel. Ja, och... Ah. Veckans megafon måste då bli också en kollektiv Nämligen de bibliotekarier Som nu försvarar för, äh, Människors rätt att låna böcker Och, och bilda sig mm. Och de ordnar ju en aktion Imorgon ja, Här har jag då ett evenemangstips Rädda biblioteken Alltså den 11 juni imorgon På eftermiddagen klockan halv tre Till tre Det handlar om en halvtimme där om man kan komma ifrån då samlas vi utanför stadsbiblioteket för att visa att vi vill ha biblioteksfilialerna kvar de är ju så viktiga för barn och gamla och alla att det finns små bibliotek lite runt om eh, bibliotekarierna säger så här vi tänker oss en tyst aktion där så många som möjligt står utanför biblioteket och läser när kultur- och fritidsnämnden startar sitt sammanträde medtag en bok och så många biblioteksälskare som möjligt alltså halv tre morgon utanför stadsbiblioteket och så tar du med dig en bok och några vänner det är lite olycklig tid tycker jag 14.30 ja, det är väldigt många som jobbar jag hoppas ja. att det följs upp av aktioner som läggs på tider där flera kan komma mm. Mm. men det är ett jättebra initiativ och de är värdiga mottagare av veckans megafon tycker jag Ja det tycker jag med. absolut mm. Eh, och politikerna där fick Megafonen ja. då, då kan jag fortsätta med lite yes. Vemangstips yes. eh, Det var reda biblioteken Och eh, också imorgon Men lite senare sen när man har varit där Och stått och, och läst en bok På Fristadstorget klockan 18 Där blir det Idrott Lokala kändisar tävlar i Kända och okända grenar Då kan man bara gissa sig till Vad det kommer att vara för Lokala kändisar med där mm. Det kan nog bli roligt att titta ja. på mm. eh, Det var imorgon Sen har vi På Strömsholmen på fredag Rock Rhapsody Det är lokala musiker Från klockan 21 Kan man tänka sig att artikel med, med där kanske Kanske det jag vet Man vet inte, kanske Vi famlar i Fovitsko ja, Och det är ju gratis, det är ju slutet nu på de här 350 års jubileet Så att det skulle vara gratis eh, Och sen har vi En utställning på Stadsbiblioteket Om man vill gå och titta Hundra sätt att rädda världen Den håller på till den 15 juni Och den bygger på Johan Tells bok Som heter just Hundra sätt att rädda världen Och det Olika sätt som man kan Leva miljövänligt På ett enkelt sätt Och sen hade jag väl En sak till i alla fall Ja Länkarna har loppis igen mm. På lördag de, har ju så, de brukar ju ha så jättemycket Olika saker och billigt Är det också eh, Lördag den 13 juni Loegatan 8 vid Sankt Eskilsparken eh, Och De säljer också Mycket billig fika Det kan vi intyga Det kan vi intyga. Mm. Och vill man ha en cykel ska man gå dit Ja, cyklar säljas mm. Så det var mina Evenemangstips bra. Då får vi tacka våra lyssnare som har följt med oss och önskar en god sommar. Uh, ja. Vet vi när vi kommer tillbaks? Jag skulle tro i september. Då. Ja. Mm -hmm. Och det går väl att höra det här på webben nästa onsdag. På webben går det alltid. Jag vet inte, går att ladda ner så att våra lyssnare liksom kan njuta gång på gång på gång utav våra olika... Oja, ja, visst. Oja. Det, det, här, det går att ladda ja. Det går att lyssna dygnet runt. Jo, jag menar så att de kan för man tar väl bort våra program efter två gånger eller hur är det? Vad efter fyra veckor är de väl borta? Ja. Och då är de borta alltså, borta. Och jag menar det går att ladda, jag vet inte exakt det finns det. juridik ja. som kommer ja, in i men jag tänker menar, på det. Men det står på just... som kommer att få abstinens nu i sommar. Det står på hemsidan om man får ladda ner. Jag tror man får det för eget bruk. Mm. Lider du någon mer musik? Det blir det. Eh, kan bara säga att Det går att höra av sig också till entrostinatten.gmail.com om man vill tipsa oss inför hösten. vi Gör det, det skulle vara jättekul. Det här var väl k för m Radio 92,7 också? Ja, precis. Lyssnarna har lyssnat på programmet Entrast i natten i Radio Eskilstuna 92,7 och K4M. En... Trevlig sommar! You say your party's jumping, everybody's having a good time. I dare you know what's going through my mind. Do you mind if I get comfortable? And tell